Röglepodden är tillbaka Röglepodden kommer alltid tillbaka Mattias Hjelm bakom mikrofonen också tillbaka efter att ha haft någon slags miniläger uppe i de västmanländska skogarna Hej säger jag, hej säger jag till Daniel Roth hej säger jag till Linus Alin, hur mår ni? Hej, tack, eh, bra eh, Härligt att du undvek eh, flygsvamp <laughs> ja, Jag mår också <laughs> bara, tack. Ja, det är bra, tack Det var det bra med den rappa, korta introduktionen så kastar vi oss rakt raskt över första ämnet och det kan inte vara något annat än Johan Matti, allt och en petad senast. Johan Matti, vad säger ni om detta? Att han först och främst blev petad? Äh, en skräll, att det är så tidigt att han skulle bli en utmaning att hantera, det tror jag alla som följde honom för gången visste om, men att efter så få matcher sätta honom utanför laget som någon slags markering. Det är jätteskräll och ett, ett misslyckande tycker jag. Men jag tycker också att man kan om man nu väljer att skicka den markeringen och det är alltid den största stjärnan som man sätter utanför laget. Jag tycker man kan göra det på olika sätt. Jag tycker att man om man nu tvungit vill skicka den så tycker jag att man i så fall borde ha haft med honom som extra spelare mot Karlskrona. Att han hade suttit på bänken och sagt att ja men nu, nu har vi en match där vi ska koncentrera oss fullt ut på försvarsspel det är inte din spelstil men vi har dig som extra spelare för att du ska spela powerplay och kanske då i en tredje period när vi får tryck på dem om de skulle få tryck på dem, vilket faktiskt hände eller i en förlängning kontra straffläggning som det också blev, så jag tyckte att man, man jag tyckte att det var det var liksom för det var för mycket det man gjorde, man kunde gjort det på på ett annat sätt och att signalen ändå hade gått fram till både Altonen själv och resten av truppen Får man battla? på Nej, det håller jag inte alls med om. För att sitter han på bänken och tuggar knopp och ser sur ut så sprider han en negativ eh, negativa vibbar i laget. jag tror Ska man göra någonting, ska man, tycker jag att eh, det är rätt att jag inte ta med honom alls. Då, då skickar man kanske en, eh, en annan slags signal att han ska sitta där och sura. Det, det tror inte jag på. Fast Nej, jag man måste ju ändå vara delaktig i laget. Alltså, han är ju en del av laget och bara det är klart att han han ska vara med som extra spelare om man känner att han kan tillföra någonting. Han kan ju tillföra någonting i powerplay. Han kan tillföra någonting i en straffläggning. Han kan kanske inte tillföra jättemycket i det defensiva spelet. Nu ska vi slåss här igen. Ja, jag tillför ingenting. <laughs> Nej, men vi... Eh, eh, vi, är väl, vi är väl överens om att det, det, är en, det är konstigt att det händer så tidigt. Att eh, någon slags liksom frontalkrock eller krock handlar det om och någon slags markering. Jag, jag tycker ändå att det, det går tillbaka till, landar någonstans på ledarskapet att... Ja, det landade där för mig. Ska vi ta det så här först och främst? För nu har ni inte sagt om det var rätt eller fel, utan att det är konstigt och det var en markering och det är ett misslyckande och alla andra ord som ni använt. Men ska vi börja så, bara kolla på att han har en plus-minus-statistik som inte är bra. Okej. Okay. Han har också gjort fem poängen och snittat en poäng framåt. Vi börjar där. Var det rätt eller fel att bänka? Eller sätta honom helt åt sidan som han faktiskt var? För det första. Um, ja, alltså, konkurrensen. De, uh, har ju inte varit knivskarp så här långt. Men någonstans är det ju en politisk markering att, att, uh, att man vill visa vad uh, tränarna gissar. Vill visa, liksom. ska du vara med i det här laget, så måste du nå upp till vissa, till vissa grejer, liksom. Uh, rätt eller fel, det är svårt att säga. Ja, nej, jag tycker ändå att det, det, det känns tokigt. Alltså. Fel på dig. Ja. Jag fel här också. Jag tycker att. Man vet exakt vad man får med Johan Mattialten. Man vet vad man får för typ av spelare. Man vet vad man får för typ av människa. Och om han då inte passar in som spelare eller människa i Rögles sätt att arbeta, sätt och ja, hur man vill växa in i den här säsongen, då skulle han ju inte värvas från första början. Men då, så det är ju, jag tycker också det är fel. Du har en, en spelare som i sina bästa synder är en av seriens kanske bästa offensiva spelare. Det är klart att man måste kunna utnyttja honom då och alltså, dra nytta av hans skicklighet offensivt. På något sätt i alla fall. Även även med tanke på att det ser ut defensivt. Jag tycker också att det landar liksom på ledarskapet att vi har pratat om det tidigare. Med, då får man ju ge honom en optimal omgivning. Då får man ju sätta honom... Med, med, eftersom man vet exakt vad han är bra på och vad han är mindre bra på. Då kanske man inte ska sätta honom med, med Brian Lurk utan kan man bulla upp för honom... Med, på ett annat sätt där, där kanske Hans brister inte blir eh, Lika avslöjade man ska säga. Så. Vad tycker du? Det? Ja, Jag skulle just fråga, ska ni inte fråga mig vad jag tycker Jag tycker jo. det är fel fel, fel, fel En lite brassig känsla här Fel, fel, fel Och jag ska förklara varför Ni har varit inne på det att Har man värvat hit honom då vet man vad man får Och då får man också se till att ta konsekvenserna av det Jag skulle gjort så här Nu kommer jag att leka tränare Jag är tränare och coach och jag får bestämma jag hade gjort, nu vet jag inte om det här har skett, det kanske har hänt, men jag hade satt med ner med Johan Matti Altonen som är den största stjärnan. Okej okay, Johan Matti, vad vill du, vilka spelare vill du ha omkring dig? Kedikamrater och backar. Om du får välja helt fritt, vilka vill du sätta ihop med dig själv? Jag har lyssnat på Johan Matti, så jag har jag tagit det till- och jag har sagt, okej, okay, vi kör på det. För Johan Matti behöver känna glädje, tror jag- och en lust att spela. Det här är en, en människa som i alla fall ger ett intryck- av att vara lite bohemisk. Och det tilltalar mig, jag gillar bohemer. jag gillar människor som går sin egen väg- jag gillar de som vågar göra annorlunda saker- Johan Matti gör annorlunda saker. Det är det första jag hade gjort. Sätt ihop Johan Matti med dem han själv vill spela. Hade det varit totalt korkade förslag han har kommit med, det tror jag inte. Men hade det varit det, då hade jag gått in och rättat till på en punkt. Spelat honom med Teddy Jag hade splittat från, jag hade splittat... Um, Hebberg med Britten. BTN är en kille som kan ta defensivt ansvar. Städa upp efter Joamatti. De försökte lite så på försäsongen innan de bytte om då. Nu är Joamatti redan varit i, jag tror, det är den fjärde konstellationen. Så hanterar man inte en, en stjärna i laget, tycker jag. Det hade man aldrig gjort i Barcelona om man drar den yttersta jämförelsen. Nej, jag, jag tycker att man gör fel här. Och jo, sen är det en annan sak som jag funderar kring Joamatti, och, och det är att jag kan också se att han har inte varit jättebra. Det har han inte. Och det är många frågor där. Är han dåligt tränad? Är han ointresserad? Spelar han med fel spelare? Eh, eller är det så att SOL har blivit så mycket snabbare? Jag tycker inte han lever på sin skrivskåkning på samma sätt som han gjorde för fyra år sedan. Eller fyra och ett halvt innan han lämnade. Jag vet inte vad det är, men någonting är det. Visst, han gör sina poäng, men han ser inte... Han ser inte het ut. Men det är inte tillräckligt för att bänka honom där man börjar bänka honom eller sätta honom på läktaren då är det kanske dags att fundera på ska vi försöka få honom till en annan klubb? Nej, kör med Johan Matti och låt honom köra med dem han vill spela med han betyder mest i laget det är min åsikt Jag bara återknyta till det du sa där med, med vem man ska spela med nu. Briten, jag, jag kör på tanken men samtidigt Britén är en spelare som är extremt beroende av struktur i sin enhet. Han är, tycker det är jätteviktigt vet jag. att ha ordning och reda man ska ta sina åkvägar och Altonen är ju väldigt irrationell. Däremot tror jag nu väljer man att sätta ihop Altonen med Ludvig Rensfeldt som går in som center och Sebastian Kolberg. Jag tycker det är ganska spännande faktiskt att de lyfter in Rensfeldt som center jag tror faktiskt att det kan funka bra. Att han är lite mer rejäl han är stor han är stark med pucken jag tror att det kan funka ganska bra i den omgivningen faktiskt, jag vet inte vad ni tycker om den, den lösningen, att helt enkelt dra in en förvall som, som center Jag vet inte jag, ty jag tycker ju att de borde hi hitta någonting och, och tro på och, och stå vid det jag tycker precis som Hjelma inne på att alternan har hattat runder i, i hur många enheter som helst jag, jag var helt säker på att man skulle liksom, boom, sätta honom i, i bästa möjliga enhet och sen eh, köra så, jag tycker man då Hatt att runda för mycket på alla planer. Nu ska jag helt plötsligt Rensfeldt in som center som inte är center. Jag tycker någonstans att det är lite konstigt. Jag får väl erkänna att jag har lite dålig koll på hur bra han var som, var som center. Framförallt i Malmö när han var där. då. Så jag, jag, jag tycker det är svårt att ge några åsikter. Jag vet inte riktigt. Det, jag känner bara att man själv har spelat i olika sporter så vet man ju vilka spelare som är bäst och vilka man trivs bäst med. Och jag, jag är fortfarande inne på den linjen. Vem känner jag att jag kan få bäst passningar av? Vem kan jag kan ta mitt ansvar bakåt så jag kan köra på för fullt? Där börjar allt för mig. En annan aspekt av hela den här alternen som jag tycker kan jag inte... Jag kan inte med dig fullt ut att han ska få välja att braka hur han vill spela sig Men någonstans handlar det om inre glöd liksom. Hur, hur tänder man en inre glöd? Den här... Passionen och liksom vilja vara här och, och, och leverera för ögonen. Den måste ju komma inifrån honom på något vis. Man måste ju hitta vägar. Jag är också chef. Alltså, någonstans får man ju. Vissa behöver sparka röven. Vissa behöver kles under hakan. Vissa ähm, behöver uppmuntra och spanna Alla är ju olika. Någonstans äh, i ett. I ett och, i ett modernt ledarskap framförallt när det handlar om i elitidrott 2017 så ställs detta på sin spets eh, verkligen. Alltså. Så att någonstans är jag inne på att eh, man måste liksom med, med tricks och, och, och man hitta vägar att, eh, att få Johan att, att liksom glöda inifrån. Och att liksom, redan i sjätte matchen göra en så stark markering. Lämna honom utanför truppen. Det riskerar ju att bli helt kontraproduktivt. Jag tror att man redan har skapat ett problem här nu. Jag, jag tror att det här blir svårt att tända den glöden efter det här. Jag hoppas jag har fel, men jag såg honom på träningen igår. Ja, igår. När det är igår nu. Ja, nu spelar in det här på onsdag, så det var under tisdagsräningen. Och då, ja, jag vet inte du har rapporterat till journalin som att han alltid ett leende på läpparna. Jag såg inte ett leende på läpparna på han. Han gick först av isen när träningen val var slut. Han ville inte ställa upp på intervju. Det betyder att i min värld i alla fall att han ser sig själv som för mer än andra. Han ser sig som att han har ett högre värde i laget än vad andra spelare har. Och det, så är det med stjärnor. Så här kan vi tycka vad vi vill om det. Jag är inte jätteförtjust i det att man nobbar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 Jag vet inte. Jag, jag ser inte den passionen och glöden i honom. Och jag är inte säker på att Rögle kommer att få fram den. Och då är frågan om man ska göra. Linus, du har varit på träningen idag, onsdag dagen efter Jens rapport. Vad såg du? Eh, länden. Någonstans mitt emellan tycker jag. Inte buttert och inte överdrivet. Alltså, mellanmjölk överlag, men sen efter... Eh, träningen så stannar ju både äh, Jan-Martin och, och äh, huvudtränare Elbink kvar länge på isen och hade ett långt samtal. Äh, ähm, Elbrink sa själv att de pratar inte om äh, bänkningen i sig utan mer om äh, allmänna grejer, vad, vad de behöver förbättra som lag och, och allt sånt där. Äh, och Elbrink fastslår ju att han har, tycker att allt har tagit det här bra petningen. Så någonstans allt det vi allt vi spekulerar, spekulerar jag nu vad det är bra eller dåligt att han blir sidosatt mot kronskrona eh, vad kommer det att leda till någonstans får vi ju en, en, en ganska tydlig fingervisning kanske mot eh, mot Luleå när röglm att och se vad vad hämtar de hemt någonting är det, är det samma som det var tidigare och det får man mycket därför man kommer och slå på och titta på den matchen med väldigt stort intresse ju men vad ser du Linus när du ser en träning För när jag tittade på Johan Att du jämförde andra spelare I övningar Titta inte bara på ansikten För det kan man ju ha helt fel om man säger att man har ett leende eller inte Men när jag ser andra spelare I två mot en eller vad det nu är för övningar Så går de på för fullt alltså När de får pucken så sular man iväg mot mål det ser inte så ut med Altonen, antingen så döljer han det väldigt bra för att han har en bländande skridskåkning men det ser inte ut som att han okej, okay, jag går på för fullt här nu i den här övningen utan det är, det ser ut att vara kanske på 70-80% Svårt att säga jag tycker, jag tycker du skiljer rätt mycket från träning till träning, precis som alla andra spelare och han gör både bra och dåliga pass ehm, tycker det är svårt att svara på men någonstans så känner man igen honom sen förra sessionen han var i Rögla att han, han blickstrar till och gör sina fantastiska saker ibland och slår den där jättepassningen eller dyker upp bruken i första krysset i en lucka som ingen Absolut, annan ser. ut ja det gör han. Och sen någonstans däremellan så, så finns det ju en, en rätt så rejäl berg- på blickstrande kvalitet och, och lite, lite lojhet i vissa sekvenser också såklart. Men man kan väl konstatera att uh, jag gissar att uh, när jag läser hur tränarna pratar efter match. Det, det är ingen jätteenkel situation att hantera. Man behöver uh, inte ens läsa mellan. Raderna. Roger Hansson i intervjun som vi hade häromdagen uh, pratar han ju om liksom alla spelars lika värde och att han tyckte nästan uh, tycker att vi borde skriva lika mycket om att Jesper Williamson är utanför laget och någonstans så uh, internt så, så tycker man säkert att det här är skitjobbigt liksom, med alla lampor som är på som är på Altonen, alla spekulationer allt snack, att det bara är kring honom men eh, det är priset man får betala med, med ett stort namn och, och lämnar om man dessutom honom utanför laget i sjätte match så får man ju eh, ännu så är, mer Så är det, man. jag tänkte ju säga det att alltså de har ju bäddat en hel del själva för att våra strålkastare ska riktas mot just Johan Matti och jag är där igen, jag menar alla spelare i ett lag har inte samma värde. Man har olika ingångsvärden. Man har en hierarki i ett lag. Johan Matti Altonen är högst upp i hierarkin. Då har han också det värdet. Petar man som man gjorde här, ja, men då, då skapar man sig ett problem. Ja, men det är klart. Det är, Men det förstår väl alla att... att uh... Om, om Jesper Williamson lämnas utanför truppen efter en svag start på säsongen och att Altona gör det så, så är det två helt olika händelser. Det är, ja, det menar jag också. Det är klart att det är. Ja. Men tillbaka till Ludvig Rensfält, Han har ju också Sebastian Kollberg. alltså den kedjan Sebastian Kollberg. Alltså vad, vad tror man om kedjan som en enhet? Ja, det är ett intressant test. Jag tror inte... Syniken är med, tror inte att det blir jättelångvarigt. Men äh, Kalba är väl en av dem som visat lite. Visat tecken på att vakna till. Äh, gjorde ett mål senast. Och, äh, I alla fall en, en spelare med någon slags formkurva i alla fall. Syniken är med, tror precis som du. Och Syniken är med, tror att det kommer att landa till slut i alla fall att Ted Bittén spelar med Johan Matti Altmanen. Nej, jag, ja, jag tror nu Filip Karlsson kanske och en stark ytterfåra till kanske en Widing eller um, någonting sånt. För att återknyta till, till en annan kedja det är ju, just Widing är ju instoppad med Jack Connell nu och Brian Lurk jag var ju uppe i Karlskrona och såg den matchen och jag tyckte att det var väldigt tydligt i den matchen att det har hänt någonting med Daniel Widing nu i positiv bemärkelse han har ju kämpat sig tillbaka från sin knäskada, haft eh, jobbigt med timing, lite jobbigt med pukkhantering och så. Men jag tyckte verkligen att i den matchen så såg man att han är betydligt mer synkad, han har bättre fart och han hade eh, väldigt mycket glöd också. Det har jag alltid i all läge, men det känns som att det är en spelare som verkligen är på uppgång. Ja... Äh. Det håller jag helt med Jag tycker det har gått uppåt sen malmö där Och han i det här liksom det skakiga, darriga läget så är en sån spelare superviktig. Allt han står för både utanför planen rakt igenom. Positiv människa med all den liksom positiva energin han har på, på isen alltså skulle de klonat honom så hade det nog kunnat hända grejer så han är en supernyckelspelare i det här laget tror jag Sanslös rutin också med alla sina alla sina säsonger i SHL bakom sig, han har varit med om det här säkert 20 gånger sådana här tunga perioder, lika många gånger har han varit med om att man har vunnit jättemycket matcher, han, han vet vad som krävs tror jag, i en grupp för att få det att funka ändå så bra det bara kan Men framförallt hans, tror jag, hans positivism och hans kroppsspråk för det är, man har följt den här klubben länge, och tunga säsonger liksom. det är som en negativ spiral liksom, som, som man sugs ner i liksom. och det blev väldigt snabbt de de tankarna, liksom. Och där tror jag att Widing är, är superviktig för dem. Men vilka, vilka spelare har vi då som har faktiskt. Vi har ju pratat mycket om tunga starten. Eh, om, eh, på många fronter om att de har sett illa ut. Men det finns ju ändå några spelare som faktiskt verkar vara i väldigt god form. Vi tar Justin Poggi. Ja, det rätt igen. <laughs> Puggy. Puggy Ja, det, det är rätt. Men ja, vi får ju se lite grann med honom. Varför? Han gjorde ingen. Han gjorde ingen strålande första insats Det skulle vara klart för oss Han var, han var magiskt bra i Korskrona Han var magiskt bra där men det gäller att hålla mer än en match Jag rätt. hoppas du har rätt Men, men... han har ju inte spelat hockey på ett halvår när han, mm. Det är väl ganska naturligt att han är Övermodig tycker jag han var, utan, utan hans spel i Korskrona Hade de haft en stor förlust till helt Skötte han sig med andra ord Och var inte ut och, och, och lekte Tre tillbaka Nej han var betydligt mer restriktiv ja, med Det ska utflykter. han nog eh, fortsätta vara vad sa vi? Daniel Veding, Justin Pogi Craig Sheara. Craig Chira. Absolut. vad funkar till alla ända och bidrar också med någon slags. Uh, jag tycker sättet som han pratar och representerar klubben på. och uh, Jag tycker han, han är lite statsmanaktig. Uh, det är precis vad de behöver. Någon som går i bräschen både genom sitt sätt att spela och genom sitt sätt att och, och, och vara och prata och bete sig. Uh, de behöver många, många fler i den kategorin. Fler? From de gjorde det jättebra när han kom tillbaka. Hur har han varit på slut? Jag såg inte matchen mot Karlskrona. Uh, Nej, nah, måste, han måste ju hitta något mycket mer uh, jämnare nivå. Men när var han var uh, 10 av 10 mot Malmö. Så, uh, och, och Hedberg också. Så det för lagets skull så får de nog inte gå så mycket upp och ner utan de måste nu hitta. De har ju fantastiska högsta nivåer, både han och Edwin Hedberg, men de måste upp lägsta nivåer mycket, mycket högre. Om vi tittar på laget också. De jag har pratat med idag har ju sagt det: Att Karlskrona är i alla ära, men de, de spelar en väldigt passiv hockey. Och så säger folk att det riktiga testet för vad vi faktiskt står nu efter. Den dåliga starten, det vi har pratat om, det de har försökt att jobba med, det kommer mot Luleå. För de spelar en aggressiv, fartfylld hockey som Djurgården gör, som Skellefteå gör, som Malmö gör. Så nu får man, Karlskuna menar folk spelar annorlunda mer passivt, defensivt. Imorgon eller mot, eh, mot Luleå så kommer det riktiga testet på allt det här snacket. Om man kan omsätta det till någonting, omsätta det till handling och förändring. Och även nästa vecka, Färjestad som har öppnats en Raket, Brynäs, HV. Nu kommer testet. Jag har precis satt punkt från en krönika. Jag skriver att, att eh, om eh, första säsongen med äldrebrink, jättebra inte att säga någonting om. Andra sönderryckta skador, eh, svårbedömd. Eh, tredje säsongen nu. Finns det liksom en, en tydlig struktur, en tydlig riktning i vart det här ska så, så måste du visa sig nu. Nu kommer ett av matcher där de kommer verkligen... Ställas på prov. Där det måste lysa igenom en, en skarp struktur. Med en spelare på skadelista nu dessutom. En enda. Alla ursäkter borta. Nu, nu måste... Och den enda spelaren är Wille Kolparen Och han är ersatt. Så fullt lag med anord. Och beroende på när du lyssnar på den här podden så kan ju Luleå-matchen ha varit spelad. Men Luleå-matchen är på torsdag kväll. Det är onsdag eftermiddag när vi spelar in det här. Jag vill också lägga till det att Luleå-Färjestad- där någonstans, har det blivit två förluster till då tror jag att Rögle är dömda till att vara i botten av tabellen resten av säsongen historiskt sett brukar det vara så är man för långt efter i början så hämtar man inte igen sen kan man prata om att det går fort med trepoängssystem. det finns undantag, ja men jag, jag tvivlar på att Rögle blir ett, blir ett sånt undantag om man inte börjar vinna nu Ja men det är en känsla som, som måste spolas bort. snacket och det, det får Rögle lida för efter den förra säsongen. Det snacket kommer mycket tidigare nu med allt det som ligger i bagaget. Och vill de liksom bli av med det så, så finns det inget annat än att spola bort det snacket och visa liksom att det finns en struktur, och det finns en riktning. För det, det har vi inte sett jättemycket av så här långt test mot Luleå. viktiga tre poäng på spel därefter Färjestad och sen Saudi Daniel Brynes och HVB. HV. Där har vi det. Vi sätter punkt för det här avsnittet av Röglepodden och så hoppas vi att ni har haft en god lyssning och hälsar er välkomna tillbaka om en vecka eller sådär. Tack så länge. Tack. Tack.